den uppstod och lärjungarna vid Tiberias sjön kapitel 21 verserna 1 till och med 14 1 Så den visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön Det gick till så 2 Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen Nathanael från Kana i Galileen Sebedai och söner och två andra lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa det sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. 4 När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. 5 Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" Det svarade nej. Sex. Och han sade: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Shib. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd. Och hoppade i vattnet. Åtta. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Nio. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Tio. Jesus sa det till dem. Hämta några av fiskarna som ni just fick. Elva. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus sade till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. 14 Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.